Rugăciunea a, 14 a pentru taina și mucenicia inimii. Aleluia, Tată Ceresc a toate făcătorului, te iubim, te săvim și îți mulțumim, fiindcă ai împlinit taina cea din veac făcută și de îngeri neștiută, că ai adunat în cer neamul tău cel sfânt și preoțesc, că ai dat taina preoției sfinților patriași din Constantinopol, Alexandru, Atanasie, Anatolie, Antonie, al Atanasie, Atil, Atik, Kalinik, Kalis, Kalisdoi, Kirii, Kiriak, Constantin, Cosma, Dionisie, Eftimie, Epifanie, Eutychie, Eustratie, Pilotei, Kokinos, Flavian, Fotie, Genadi, Gheorghe, German, Grigore al v Ignatie, Ioan al Ioan al lea Postitorul, Ioan V, Ioan Gură de Aur, Iosif, Leon, Mina, Mitrofan, Nectare, Michifor, Nicolae, Nicolae al Nifon, Partenie, Pavel, Proclu, Sergie, Sisinie, Stefan Ștefan al Doilea, Tarasie, Teodor, Toma, Toma al Doilea, are împreună cu episcopii din Constantinopol, Costin, Grigorie din Anzias, Trifon, și cu episcopii din Creta și din Cipru, Acachie, Alexi, Andrei, Antim Atenianu, Aprian, Arcade, Auxivie, Abramie, Damian, Dimitrian, Epifanie, Evmenie, Filon, Filagrie, Grigori, Ilarie, Ioan de Carpatos, Meletie, Miron, Miron, Mnasos, Neofit, Nestor, Nikita, Nifon, Petru, Pinit, Savin, Sergie, Sinezie, Socrat, Sofronie, Teodor, terapont, Teris, Tirst, Oroată Sfântă din Via Neamurilor ți-a adus, o roadă Sfântă din Via Neamurilor ți-a adus și ți s-au închinat, fiindcă i-ai ales, i-ai sfințit, i-ai uns cu un bucuriei și pe umerilor lor, Crucea Neamului Grec ai pus și în ei Taina și mucenicia Inimii ai ascuns.